Opinn berunar bókin, nýjundi kafli. Og fymti engillin básúnaði. Þá sá ég stjörnu er fallið hafði af himni ofan á jörðina og henni var fenginn líkillin að brunni undirdjúpsins. Og stjarnan lauk upp brunni undirdjúpsins og lagði þaðan reyk eins og frá stórum bræðsluopni. Og sólin og loftið mirkvaðist af reyknum úr brunninum. Út úr reiknum komu engisbrettur á jörðina og þær fengu sama mátt og spordrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skildu þær spilla grasi jarðarinnar nýja nokkrum grænum gróðri nýja nokkru tré, engu nema þeim mönnum sem ekki hafa innsikli guðs á enni sér. Engisbrettunum var ekki leiftað deyða þá, heldur skildu þær látað á kveljast í fimm mánuði. Undan þeim svíður eins og undan spordreka er hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirnir leita döyðans og ekki finna hann. Menn munu þráað deyja en döyðin mun forðast þá. Engisbretturnar líktust hestum búnum til bardaga. Á höfðinu báruðaðir eitthvað sem líktist kórón úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár eins og konur og tennur þeirra voru eins og í ljónum. Þær báruða eins konar járnbrinnjur og vangjaþýturinn frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brotta eins og sportrekar og í höllum þeirra býr máttur þeirra til að kvelja menn í fimm mánuði. Engill undirdjúpsins er konungur þeirra. Nafn hans er á hebresku Abadón og á grísku heitran Apollíón. Fyrsta pláan er liðin hjá. N,2 ræðrar eftir þetta og sjötti engilin básúnaði. Þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarinnu sem er frammi fyrir guði. Og röddinn sagði við sjötta engilin sem hjælt á básúninni leis þú englana fjóra sem bundnir eru við fljótið mikla efrat. Og englarnir fjórir voru leystir. Þeim hafði verið haldið búnum til þessara stundar, þessa dags, þessa mánaðar og þessa árs, Til þess að deyða þriðjung manna. Ég fekk að heyra fjölda rittar sveita þeirra. Tala þeirra var tvennar tíu þúsundir tíu þúsunda. Ég sá líka í síninni hestana og þá sem ríðu þeim. Þeir höfðu eldröðar, svartbláar og brennisteins brynjur og höfuð hestana voru eins og ljónshöfuð. Af munnum þeirra gekk út eldur, reikur og brennisteinn. Í þessum þremur pláum, eldinum, reiknum og brennisteininum sem útgekk af munni þeirra, fórst þriðjungur manna. Því að valdhestanna bír bæði í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á þeim og með þeim granda þeirr. Þeir menn sem ekki fórust í þessum pláum letu samt ekki af breytnisinni og vildu ekki hætta tilbyðja illu andana og skurðgóðin úr gulli, silfri, eyri, steini og tré sem horki geta séð, heyrt, nýja gengið. Ekki letu þeir heldur af mandrápum sínum og töfrum, frillu lífi sínu og þjófnaði.